«Можна подумати, ти посварився з мешканцями пекла», – сказав я. Він підвів голову, і його розгублене обличчя відразу взялося яскраво-червоними плямами. «Це, Гілелі, якась планета Мерфі!» І він смішно ляснув себе по колінах. «Якби ми не були першовідкривачами, я б вирішив, що той чувак написав свої гівняні закони тут». «Мерфі, друже, помер років за сто до першого перельоту на Марс». «Якщо боїшся, що станеться якась жопа, не сумнівайся, вона станеться», – піднявши палець, процитував Антон. «Ну хіба це не про нас, Гілелю? Не про цю забуту забутового планету, назву якої навіть вимовити важко?» Здається, в оригіналі ця фраза звучить усе, що може піти не так, піде не так. Навіть не знаю, куди в ній можна вставити слово «жопа». Та будь-куди, наш іщель, його треба вставляти в кожний статистичний прогноз замість ідіотських відсотків. І на закінчення про погоду сьогодні на вас чекає жопа. Нагадуємо, ризики категорії А означають жопу для кожного члена колонії. Окремо, з розрахунку тривалості експедиції не менше трьох років. На цьому все, жопа! Я не стримався і розсміявся. Так кумедно він це промовляв, час від часу ляскаючи себе по колінах. То що там за проблема, Антоне? Йому, здається, полегшало. Якийсь місцевий краб заліз в двигун. Я ще коли ставив насос, подумав, що якась тварина вирішить погрітися на кожусі і полізе трохи далі. То якраз матиме шанс коротнути тут усе до бісової матері. Наш Аба, звісно, сказав, що такого не може бути, оскільки мотор працює і вібрація всіх відлякує. І от сьогодні, бац, немає води. Лізу сюди, будь ласка, усе, як я казав. Але ж тут усі біологи, а я простий хлопець із викруткою. Чого мене слухати? «Жопа!» – всімхнувся я. «Тепер ти мене розумієш». «Принести контейнер?» «Та він здох, мабуть. Тепер мотор міняти». Як я й казав, Антон свою роботу знав. Хочу був він дивакуватий і замкнений, нині чи не вперше, коли я почув від нього стільки слів за раз. Я зазирнув йому через плече. Кожух був знятий, і я міг легко роздивитися істоту, застряглу всередині електромотора. Ззовні вона нагадувала раніше рака, зокрема розмірами. Тільки лапи довгі. Кітин, що почервонів на боках, там, де пройшов розряд, лише посилював схожість. Я ліг на живіт, обережно взяв членистоноги за спину і витяг. Істота була жива, і її одразу стривожено розчепирила лапи. Замість клешень у неї були довгі, схожі на серпи пазури. «Зараза!» – відсахнувся Антон. «Це жнець! Ми тільки недавно внесли їх до картотеки!» «Чому жнець?» Через серпи, моя назва до речі, давати назви новим видам це те, що я обожнював. Автором більшості ставала Ірма. Очевидно, вона любила це діло ще більше за мене. Але женців я відкрив сам і не поступився цим правом нікому. Небезпечні? збентежено запитав Антон. Ну, вони не отруйні і не агресивні, тож, якщо не підсовувати їм руку. Цілком безпечні. Ага, а завтра вони полізуть не в насос, а в трансформатор. І куку! -ку, можемо всю біостанцію брати відпустку. Не думаю, щоб когось у живій природі могли б зацікавити трансформатори змінного струму. О, десь так само Аба казав тоді, що до насоса. Я всміхнувся. Ні, Юлель, серйозно, це ж найслабше місце в людей. У нас же все електричне, навіть гвинтівки. Просто уяви, що накрилася електростанція. І що? Транспорту немає, медичного обладнання немає, зброї немає, зв'язку немає. Води он немає. Копіюючи його інтонацію, піддакнув я. Саме так. Антон навіть не зрозумів, що я кипкую, і, зітхнувши, поліз у шахту довбатися в насосі. Я відніс женця в карантин. Не розумію, якого чорта він зацікавився насосом. «То їдеш чи ні?» Раптом за моєю спиною пролунав Ірмен голос. Я обернувся. На її в устах грала ледь помітна усмішка. «Переконаний, ви бачили також, коли однокласниця пропонувала вам покурити за школою, заздалегідь знаючи, що ви відмовитеся. І відмовлятися було нестерпно. Поїхати в рейд мені, якщо чесно, страшенно хотілося. Та й Ірма формально була старша». Оскільки я лейтенант, а вона капітан. Якщо розкажеш, кого вони зібралися доїти? Ухильно відповів я. Навіть покажу, пообіцяла Ірма. Чекай, всюди ходь. Моя відповідь насправді зовсім не означала так. Для початку я планував більше почути про рейд, який вона не захотіла обговорювати при командирові. Але Ірма вже вийшла з карантину, залишивши рішення повністю на моїй совісті. Я з прикрістю подумав про проблеми, що їх потенційно обіцяє будь-яке порушення правил. І сумнівив потер кінчики пальців, ніби сподівався, що зможу зітерти з них огидне відчуття прилиплої плівки. Зараз вони вийдуть, і я буду змушений або залишитися наодинці з цими думками – або вислуховувати страхи Антона щодо руйнівників, трансформаторів і електронасосів. «Добре», – сказав я сам собі, і пішов збиратися. Ми з Ірмою вже понад дві години їхали на броні нашого всюдихода далеко за межами табору. Так далеко я ще не був. Я навіть забув про рукавичку на пальцях. Рейди завжди були тим, що я любив тут найбільше. Вони змушували мене жити сьогоднішнім днем. Сидіти на броні в Тайзі суворо заборонено. Але цей пункт правил біологи порушували на всіх планетах, вважаючи, що самі знають, де небезпечно, а де ні. Сюди хід виїхав на якусь болотисту рівнину і рушив, протискаючись до самого краю лісу. – То ти розкажеш, чи ні? – Побачиш, – відповіла вона. – Обережно. Попереду, до самісінької землі, Звисали якісь білясті стебла, і ми, хоч і були в скафандрах, поспішили застрибнути в люк. Хижі рослини цієї планети вражали різноманітністю і розмірами. Усередині був лише водій, той самий капрал. Ірмана полягала, що багато людей нам брати не слід. «Ви не знайомі, до речі», – сказала вона. «Це найкращий капрал нашої біороти». Ейн теж із першою хвилею прилетів. Капрал, не відриваючись від оглядової оптики, простягнув руку. «Окамура!» Таке панібратство з офіцером, м'яко кажучи, не зовсім відповідало статуту. Але «Окамура» робив це на правах старожила. Перша хвиля все ж прилетіла майже на рік раніше за нас. Тож я щиро потиснув його міцну долоню. А «Моє лейтенантське звання, між іншим...» чи не найгірше в армії. Солдати тебе називають позавочі винятково литьоха, особливо якщо ти біолог, а не штурмовик, і прилетів місяць тому. А старші за званням часто ще й ставляться як до фахівця з приготування кави. Тому рукостискання бувалого в бувальцях капрала можна вважати навіть авансом довіри. «Гіль!» – відрекоменкувався я. аж пацан додала Ірма. «Він у курсі?» відразу поцікавився Окамора. «Він з нами. Упевнено, відповіла вона. А в курс ми його зараз уведемо, так?» Останнє «так» було звернено до мене і підкріплене появою на Ірминих штоках тих самих магічних ямочок. Бракувало ще у щось вляпатися. Я мимо вільно торкнувся до пучок пальців правої руки. «Моє завдання – бездоганна служба», Страховки, виплати і усе таке. «У курсі чого?» – запитав я Ірму. «О, брате! відповів замість неї Камора. «Зараз відкриємо тобі нове життя. Приїхали!» На цих словах він зупинив сюди хід. Потім надів шолом. І в якійсь невловно-котячій манері вибрався з люка. Здавалося, він зробив це одним швидким рухом. І це в скафандрі. Я подумав, що в японцеві прихована незвичайна сила. Не відставай! Підморгнула мені Ірма і теж легко вистрибнула назовні.